Tänase Bibli võtme kirjakoht on teise saamuli raamatust kolmandast peatükist salmid 22-39. Ja vaata, Taaveti sulased ja joab tulid rüsteretkelt ning tõid endaga kaasa palju saake. aga ei olnud enam Taaveti juures eebronis, sest Taavet oli lasknud tal minna ja ta oli rahus ära läinud. Kui Joab ja kogu sõjavägi olid koos temaga, jõudis pärale, siis jutlustati Joabile ja öeldi, Aabner neeri poeg tuli kuninga juurde, aga tema laskis tal minna ja ta läks rahus. Siis läks Joab kuninga juurde ja ütles, mis sa oled teinud? Vaata, Aabner tuli sinu juurde, mis pärast sa lasid tal minna? et ta võis vabalt ära minna. Saju tunne Taabnerit neeri poega, Muidugi tuli ta siin pettma ning uurima su minekud ja tulekuid et saada teada, mida sa iganes teed. Ja Joab läks Taavet juurest välja ning läkitas käskiala Taabnerile järele ja need tõita tagasi siira veehoidla juurest, aga Taavet ei teadnud seda. Kui abner tuli tagasi Hebronisse, Siis Joab viista kõrvale, kes need väravad, et temaga segamatult rääkida, aga seal pistis Joab temale kõhtun õnda, et ta suri ja Joabi venna Asaeli vere pärast. Kui Taavet sellest kuulda sai, ütles ta, mina ja mu kuningriik oleme Issanda igavesti süütud neeriboja Aabneri vere pärast. Tulgus see Joabi pea peale ja koguda isa soo peale. Järgu kadu kui Joabi soost voolusega mees pidali tõbine karguga käia, mõgaleki lange ja leivapuuduses oli. Nõnda tapsid Joab ja tema vend abi sai aabneri, sellepärast, et toolis urmanud nende venna asaeli tappuses kibeoni juures. Aga taavet ütles joabile ja kogu rahvale, kes oli tema juures. Käristage ma riided lõhki, pange koti riided vöks ja leinake aabneri pärast. Ja kuningas taavet ise käis surnu raami taga. Ja kui nad matsid Aabneri Hebronisse, tõstis kuningas häält ja nutti saabneri haua juures ja kogu rahvas nutis. Ja kuningas laulis Aabneri pärast nutulaulu ning ütles. Kas pidi Aabner surema, jõleda surma? Ei ole olnud su käed seotud ega jalad vast kahelasse pandud. Nii nagu langetakse kurjategi ees nõnda langesid sina. Ja kogu rahvas nuttis tema pärast veel enam. Ja kogu rahvas tuli taavetile leiba pakkuma, sest oli ju alles päev. Aga taavet vandus öeldes, jumal tehku minuga ükskõik mida, kui ma enne päikese loojangut maitsen leiba või midagi muud. Kui kogu rahvas sellest teada sai, Siis oli see nende meeles teha. Nõnda nagu kõik, mis kuningas tegi, oli hea kogu rahvasilmis. Ja kogu rahvas ning kogu Iisrael sai sel päeval teada, et kuningal ei olnud osa neeri poja Aabneri surmamises. Ja kuningas ütles oma sulastele. Kas te teate, et täna, kes, kes langes Iisraelis, üks vürst ja suur mees? Mina olen praegu nõder. Kuigi võitud kuningas ja need mehed, seru ja pojad, on minust tugevamad, aga issand maksku kätte kurjategijale ta kurjust mööda. Aamen! See ei ole just hea algus, vähemalt ei tunduse olevat kuningale. Ja küllab kogus kuningas paljudes ilmis lugab, lugupidamist küll sellega, et ta vaenlasi rööstas ja riisus või, aga lõpeks on see kuningate jaoks üsnagi tavapärane. Kuningad ja valitsejad tegid seda ikka, aga rüüsteretkel saadud vaimustus kaob rahvameelest siiski kiiresti. Aga... Ja siis, kui sõja saak otsas ja kõht aast ühi, see aga, mida taavet selles loos siin täna teeb, jääb siiski meelde rahvasõdametesse kauaks ajaks. Ja see hoopis tema suhtumine, Joabi kättemaksu juures. Kättemaks ei ole ka midagi kummalistega tavapäratud oles ühiskonnas. Väepealik joab, võibolla ta arvab, et temal on võimalus kättemaksta või õigus. Haabner on nimelt tapluses surmanud oma ka tema venna, asaeli, ja kuningas on küll aga andestanud ja lubanud talle kaitset. Joab on pimestatud vihast ja kättemaksust ja ta ei pea mikski kuningaotsust? Ja Joab läheb koos oma vendadega ja mõrvab julmalt Haabneri. Kuidas on tal jultumust astuda vastu kuninga otsusele, kui kuningas halastab? Just kui oleks tal mingit respekti selle vastu, kes on seatud tema üle. Just kui Ei ole tal mingi taustust jumala seatud võitud kuninga üle. Võibolla tunneb ta endal võimu ja tugevust. Taavet isegi tunnistab, seru ja pojast, pojad on minust tugevamad, aga siiski tal lisab: isand isemaks kui kätte talle ta kurjust mööda. Paraku väepealik Joab teeb siin ühe vale arvestuse. Jah, ta on tugev. Tal on meelevald ja võim asju korda saata, nagu ta tahab, sest isegi kuningas ei suuda lõpunide vastu astuda, aga ta unustab midagi väga olulist. Jumala seotud autoriteedi, jumala seotud korra vastu astudes, astub ta tegelikult ise enda vastu. Ta saeb seda oksa, millel ta ise istub. Ta kaotab järjest nii jumala õnnistuse kui ka rahva lugupidamise. Rüüster hetkel saadud vaimustus kaob rahvameelest liigagi kiiresti. See aga, mida Taavet üles näitab, oma südame hoiakut ja suhtumist, see jääb rahvameeltesse väga kauaks. Taavet mõistab avalikult hukka joabi mõrvateo ning leina baabnerit ja paastub ja kutsub seda tegemaga kogu rahvast. Ja taas on Taavet rahva südame. Salmis 37 loeme, kui kogu rahvas sellest teada sai, siis oli see nende meelest hea, nagu kõik, mis kuningas tegi, oli hea kogu rahvas ilmis. Me võime küsida, miks küll armastas ja austas rahvas taavetid, kes oli tihti kuningas nagu iga teine, aga taas me näeme siin taavetis südat. Taavet on mees, kellele läheb Korda palju enam kui võimu nautimine ja selle kuritarvitamine. Jaht on ekslik nagu iga teine, aga jumalakartus ja jumala usaldus tema halastuses ning andestuses on joon, miks Taavetit rahvas väga armastab ja hindab. Õppetund Taavetilt tänaseks on seega esiteks: isegi võimu omades ei kuritarvita Taavet seda vaid eeldab samasugust suhtumist kui oma kaaslastelt. Teiseks, taavet oskab välja näidata ka rahvale, mida ta tegelikult hindab ja millest ta lugu peab. Hoidub kättemaksust, ta usaldab Jumalat, kes õiglaselt asub ikkagi iga teo. Õnnistatud päeva!